O medo non sempre é en, en inimigo. ás veces é unha alarma que non ensigna a coidar de nós mesmos. Ela é unha muller nova con ollos verdes onde están todas as cores do bosque. Lea a descripción e a análise da súa obra inspirada na emoción do medo. Cores asociadas ao negro, ao gris ou aos azuis oscuros representan o medo e en certeza o desconocido hai cores que tamén que non sen fixan, que parecen duvidar sobre agua. Esta obra aborda a medo, como unha sensación que contrae e conte unha presencia constante, silenciosa e interior, o marmoreado, Permite observar esta emoción desde fora, transformándoa en fluxo cando o corpo non pode moverse libremente. A liberdade non consiste en borrar o temor, senón en darle un lugar segun onde expresarse empreganse en colores grises e negras que transmiten inseguridade e a falta de a luz. As formas son irregulares e desordenadas con movimentos rápidos en agua, porque a medo será tenso a perda de control. Ele é un mozo semellante a calquera mozo deste mundo confuso. A ira é como a olum, pode destruir se se descontrola, pero tamén pode dar fogar para cambiar o que é insusto. Bueno, la emoción es la ira, que son cores aso asociadas, vermellos intensos, laranzas transmiten agresividade, ira e intensidade. Evocan a calor da pasión e a forza dun sentimento incontrolable. Nesta obra, a emoción presentase como unha forma expansiva que rompe o equilibrio, a armonía e ocupa o espazo con forza. E nun contexto de reclusión, a arte converte nunha vía para a liberdade, a tensión acumulada e, transforma, e transformala en expresión creativa. E transformar esa enerxía en creación e unha forma de liberdade responsable, canalizar sen destruir. No mármol a forma do sexto provoca estouridos, cores ou contrastes intensos. As cores fortes e saturadas activan tensión e impulso. Ela fala nos de como a técnica e o proceso creativo, a partir da emoción elixida, acaba nun descubrimento persoal. Guau, mi, mucha emoción, me dá mucha una cosa que una sorpresa al ver el cuadro sin artístico una cosa sin no sabía cómo expresarlo es algo nuevo para mí algo nuevo algo que experimenta algo nuevo y más nosotros que estamos privados de libertad sí. salió cada expresión en cada cuadro que no sabes expresar exactamente lo que, lo que puede haber ahí dentro. Él explícanos como traballan no taller de marmoreado sobre lenzo e como interpretar o resultado. Es un pouco abstracto, pero tamén é bonito ver porque é abstracto, pero polos colores tamén logramos eh, identificar más ou menos a emoción que é, es e eso tamén era lo que queríamos transmitir. E, en plan el proceso Eh, con el lienzo pues, se le pone un adherente para que pegue la pintura e en unha bandeja con agua se le echan los diferentes colores que se representan con cada emoción se mete el cuadro e así queda de forma abstracta pero por eso lo hace cada uno es único, ¿no? con sus diferentes formas y tal, pero se interpreta lo que é gracias a los colores que se añadieron Experimentar e identificar as emocións Para disfruútálas se nos fan felices ou para controlálas se poden mancarnos ou mancar a outros.: Es lo que sale de los sentimientos en lo que expresa esa persona en nel momento que lo está haciendo. No é sé, emocionante, la verdad hai má verlo así expuesto, dices: "Wau wow", no sei sé, yo creo que el resultado quedó moi bonito e que valió la pena. A creación como un proceso colectivo, compartindo os descubrimentos, axuda a vivir en común. De, y aparte que es donde se puede escuchar una voz, también se puede escuchar una voz a través de, esa, de ese cuadro se pueden escuchar muchas voces. Experiencia de grupo, pues claro, creas lazos y estamos ahí en el aula, conoces a la gente y tal, pues la verdad muy bien. Y es un espacio, pues la escuela, dentro de lo que es, que está dentro de la cárcel, pues es un espacio seguro de confianza también. O proxecto que hai tras da exposición a frase que me libera, segundo os profesionais coxestionan, emprega a arte restaurativa como medio para promover a saúde emocional, a reconstrucción persoal e a resolución de conflitos, fomentando a responsabilidade, a reflexión e a conexión coa comunidade. Aquí, a arte serve como un medio non verbal para explorar sentimentos, experiencias traumáticas, conflitos persoais e relacións sociais. A técnica empregada, a do marmoreado, é unha técnica antiga que consiste en crear formas e movimentos de cor sobre a superficie da auga para posteriormente transferílos ao lenzo, papel, etc., Os resultados son composicións únicas nas que as cores expandense, mesturándose e xerando patróns que lembran as veas do mármore ou as correntes da natureza. Ana de la Torre Ramos é a directora da Escola para Adultos do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. Sí No somos un cole como outro calquera, A único é que ha a, a característica diferente que estamos dentro do centro penitenciario. Somos un cole de adultos e eh, temos ensinanzas de adultos. Entón dentro dos nosos proxectos de centro como calquera outro centro, pois este ano eh, a través do Plan Proxecta e o Plan de Inclusión pois sacamos esta actividade. Eh, nos eh, ofertamos eh, estudios de alfabetización, Eh, despois eh, a eh, secundaria para, para adultos e despois tamén temos titorías de bacharelato, aparte de ensinanzas non regradas como inglés, temos club de teatro, temos club de lectura, Pois é un centro pero nun contexto un poquinho diferente. Bueno, este proxecto en si sí ten dúas dimensións, a dimensión lingüística, porque está eh, nos proxectos de dinamización lingüística da, da consellería e por outro lado a emocional. Entón, eh, a partir da palabra liberdade, liberdade personal, non? a liberdade de poder ter un proxecto de vida cando les hallan de prisión, e a liberdade lingüística de poder usar o galego sem prexuicios, eh, como, por exemplo, antes non se podía, eh, pois eh, fixemos eh, diferentes actividades que levaron a falar das emocións eh, na lingua galega, que iso é moi poderoso, pero claro, chega un momento en que incluso a lingua galega tampouco chegaba. Entón, por eso sae arte para presentar estas emocións que as veces as palabras non chegan. Sí, a ver, non podemos ter ideas moi boas con respecto aos proxectos que presentamos, pero sen a colaboración, sen o alumnado non poderíamos facer nada. Entón, esa visión que sempre nos dan eles, que nos sorprende, é sempre a verdade que neste sitio as expectativas sempre as superan en todos os sentidos. Entón, pois, pues, eh, tamén é moi importante para nós que outra xente poda ver o traballo que se fai dentro, tanto o noso, pero sobre todo o seu, eh, para que poidan empatizar e coñecer eh, e saber que ali, pois, pues, están facendo cousas para, pois, pues, iso, para melhorar eh, estas posibilidades de reinserción unha vez que, que estén na, en liberdade. Eh, é moi difícil porque temos moito baile de alumnado, pero o alumnado que si sí que leva con nos bastante tempo si sí que se ve, porque ao final tamén unha das obxectivos máis importantes deste tipo de iniciativas é eh, o aumento da autoestima. Eles soen escoitar sempre durante moito tempo o que é malo, non? Estás aquí porque fixeches isto, estás aquí porque o outro. E, sen embargo, isto é unha maneira de decir sí, pero eso non é o que te ten que definir. Ti es moitísimo máis que eso Então isto é unha maneira de que esa autoestima e tamén... a empatizar, que tamén é moi importante eh, se eleve eso sí que se nota no día a día e no tipo de traballo que fan e no tipo, de traballo, no, no tipo de resposta que teñen porque o principio sempre non, eu non quero, porque eu non sei porque eu non sou un artista porque eu non... e logo ves como pouco a pouco a través deste tipo de iniciativas fanse soltando e atrévense a facer máis porque saben que poden porque teñen esa confianza en, en si sí mesmos e despois tamén é moi importante para nós que este un traballo colectivo porque moitas veces tamén Eh, temos ese punto de individualidade, non de eu, eu, eu. E aquí o eu non é importante, o que é importante é o colectivo, son eles como tal. Entón, bueno, sí que se ve. Francisco González é o director do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, un cárcere que, dende a súa creación en 1987, sempre foi pioneiro na realización de programas que axudan ás persoas privadas de liberdade a volver á sociedade con mellores ferramentas, para a convivencia. Empezamos nos niveles máis baixos, incluso eh aínda hai internos e internas que non saben ler nin escribir, eh? entonces van a neoleitores e eh? pois van pasando por distintos niveles educativos ata chegar ao a o bacharelato, o bacharelato e eh, tamén incluso rematar se si queren eh, matriculados na UNEZ que neste momento temos dous internos facendo estudos universitarios na UNED. Pois a escola ten moita repercusión no centro, porque acuden diariamente unhos 60-70 internos e internas todos os días, e, pois, a parte da actividade prioritaria por parte da, dos responsables do centro, neste caso da dirección, para que os internos, en principio, o primeiro sea a escola e a súa formación, e despois sea outro tipo de actividades culturales ou deportivas. De, neste momento da capacidade que temos cumplindo condena en Pereiro, son 200 internos e internas, pois eh, se está acudindo unha media de 60, 70 internos e internas todos os días, é casi máis dunha cuarta parte da, da población penitenciaria que cumpla a súa condena en Pereiro, que eh, decide pois, apostar po a formación como unha, unha vía tamén de reinserción social, que é a finalidade nosa de, de, de Pereiro desde o centro penitenciario, os responsables, pois queremos eso, eh, todo este tipo de actividades, e eh, cousas que facemos coas internas e as internas, internas poderlles mostrar a, a toda a sociedade eh, de algunha maneira, porque, ao fin e ao cabo, os internos e as internas non son do centro, son da sociedade. E o noso obxectivo é que, eh, durante o cumplimento da súa condena, pois traballen as súas adicións e os seus problemas para que podan sair en millores condiciós das que entraron e se podan reintegrar na sociedade. Insisto, eu penso que a formación eh, educativa eh, é un pilar fundamental da reinserción social. I had a friend named Bill Camel He used to rob, steal and gamble And on the side he begged, so he mopped up I told him he shouldn't do it And Camel told me he knew it So he started begging with a bucket instead of a cup He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now Well, Camel fluffed his stuff When he wore a tuxedo to the country club He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now Yo boy All oh, yoga I met his old gal Sadie She said, have you seen Bill lately? I said, I don't believe that he's about She went down to the jail She went down to take him as mail Then she whispered, Sheriff, please don't let him out He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now He's the jailhouse now Wild camels put away He with the sheriff every day. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Oh, yo. Will I remember the last election? The prohibitionists were in action. They're trying to elect themselves a the president. Bill Campbell and John Austin walk from New Orleans to Boston, and they've got a bottle in every settlement. They're in, the They're, in the They're in the jailhouse now. They're in the jailhouse now. They're in the jailhouse now. They're in the jailhouse now. They were down at the railroad track, stealing a train to haul it back. They're in the jailhouse now. They're in the jailhouse now.